چو مشرکان نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم توہیلیو چې دا په قراره صحابه جان نه اوسه تقوا مغلہ ځان له وقت راوباسه دي باندې کیمو وکیلون زکه موږ دې ذرا کېنی نو موږ ته ځان یادګاری تاسو دربار مخلق راضی نمند دې سره او ځان شو کې الله تعالی دې بارته حکم راولېږي چې په رمبر داسه مګا نو دانداري سره متعلق زیر مړې الله تعالی و الى جاء الذين يؤمنون بآياتنا حال کله چې تا هغه پس ان راشي چې هغه زمون په ایمان نیولې ینه دغه مسلمانان کم چې بدن وی سلام سره ناشته دغه مسلمانان یا نور مسلمانان کوجیوی مسلمانان کافران نه وي اے پیغمبر کا تراشی نتو سو کا سلام علیکم اغه تا و چې سلام دی پتاه ز باندې د الله د نیاو مطلب خدای شه چې الله او زما د طرف سلام سلامونه دا جمله او چې خلک دی چې کم دا زما ای کړه منی زما ای کړه منی مسلمانان دی ایمان پر اوله دی او تاسو تر شي نو ته زما د طرفه پداس خلکو باندې سلام وایو اځه یکرمه دی الله تعالی اغه نام دا روایت ته جنبی علی الصلاه و السلام چه ده کمو کسانو بارکیم مناقرشیو چه ده دی مجلس مجودا کوا چه نبی علیہ السلام با آغا کسان اولیدلن و بدا آهم بسلام پا آغی با نبی اسلام کو آغی تبی اسلام علیکم قوی نو یو مطلب داشا ده سلامون علیکم چه دیتا تراشی نو دیتا اوالی چه پتاسو بانده سلامی سلام دا چای سلام در رب العالمین دعالان ده رب العالمین او دین مطلب فا قل سلامن علیه فا تانسو بانه سلام بی یعنی تانسو دی سالمیه ده هر مصیبت او ده هر افتنا نو بیار دیا دعای شوا دی اللہ تلان ده هر افت او ده هر مصیبتنا سلام اختیاری اوسادی قتب ربکم علی نسیه الرحمہ لکلے دے اللہ تلان لازم کلے دے احسانا ربستا سو پل باندے رحمت. اللہ رب ستو على نفس هي فز قلبان الرحمت رحمت نذر حکم الله به نمبر تداو کو چې د مسلمانان ته وایا چې استا رفع قلزان باندي رحمت لکله نن نه باندي چکر سنل چې الله تالان باندي رحمت لازم کړلې خدادا الله تعالی یو احسان ده داغه الله تعالی یو احسان دی چې الله جل جلاله پر ځان رحمت لازم کړل کوم وخت چې الله تعالی مخلوق پیدا کو حدیث کې راځي الله تعالی په یو کاغذ دا خبره کلي کلا نو دیکھل چې ان رحمتي سب قد عوضي زمان رحمت زمان عذاب باندې غلبه کړل او اغه الله تعالی سره پاسدار اغه کیتا اغه ورقاؤ قام کتاب او خبره هغه لیکلي شوی محفوظ ده نو كتب رقكم لكذا الله تعالى نصيب ذات قل باندې الرحمتا الرحمت رحمت ده اگر رحمت څه شي ده دا ورته جمله رحمت بیان اگر رحمت دا ده انه منع منكم سوءا بجاهله انه شان دا ده من عمل منكم احجا چتاخن اوکو قا یوکار بجهالتن پنا کوئی تیسرا سمتاغ من باده واسلح احو بیدا کارو چتو بیو باسلح روز تود عملنا واسلح او پا ایندکر پل عمد روز کن پا انہو غفور الرحیم اللہ تلائی اگنا دیر بہنکی او دیر مہربانی نو دا رحمت اللہ فزان بانی لازم کرده چه یو گناو کی او دا غین روز تو توباو پاس او آیندن که اخفل آمد دوست کی نو اللہ تعالی بحون کے محرمان دے دے انسان تا اللہ دا گناہ مات گئی نو گناہ دا شرائط و تیم داری چی گناہ دا دا نو دا غین ابا توباو ولا گناہ دا مزدیو کو یو بل مزدیو کو مزد کی گناو نو مات او دستیو کو اندامون او گناو نوریجی دکرنگی نوری نیکی جلی اگه سر گناو نماکی گی ہر نیکی جران اگه گناو اوڑی دولسم اسی پارکی بد آگی پارکی راشی ان الحسنات یدہیدن سییا خو نوی گناو نو دا پارکو بیو باسلا آیندکی آزم عمل درست کو و سره سره دا خبر ده چې حق والی نو هغه حق بم او فسکل پکاري او هغه حق داسي وی ده دا الله دې دړي جزامي نو جزاده خپل پکاره الله رحمت لیکل لازم کړل هغه رحمت سمجه انسان په جهالت ګڼه وکړه نو دلته کې د جهالت په معنا ځان کوی جهالت څه مطلب و نداخو چه هر انسان گناه کئی نغده پتی جدا گناه داو هر انسان تا چه گناه کئی دا پتی جدا گناه دا دیو جی پا پتا کئی اوزان خلقو <سؤال> دا نظر ما بچکئی اوزان یو سیت تا کئی پتی و تا جدا درم دی نداخو بیا دیو کس تو بنا کرنی ندی خبر افاقیزان کوئی کئی دا جهالت مان آدم تا کسرا دا مطلب ننه چه جاہل مطلب دا شده دی گنات پتا وطنی جدا گناتا گناتا شده مطلم مده دلتا علماء نیکلی دی تجه جهالتنا <سؤال> مراد جهالت <سؤال> عاملی دی جهالت علمی جهالت عاملی مطلم دا چده و علمی طور کوئے دیو جده دی عامل کئی مده جاہل زکا دی کوئے ند عاملی طور کو دی کوئے وے ندب اداس عامل لکو با عاملی طور دی جاہل دی و کله گناہ کې مبتلا دی علمند دي عملان دي جاهل عملی پکې ملوته اگر جهالت علمي پکې نشته یعنی په ګناہ پوې دي چې ګناہ دا او عملی تور دي جاهل دي ده جاهر عامل کوي نو کيو صليته ګناہ پټ وی چې دا ګناہ را او بیا دې ګناه خوش نه ولاو لیکن دا انسان الله تعالی مافي چې کله دې توبه حالتنا <سؤال> جهالت علمی هست نو مطلب یا داش انه من عمله منهم سو ان ينع او پلان به جهالت حجه جهالت به وجنا چد تا سزا پتن وا چا اخرت کې د دې څومره سزا ده عام تر چې انسان گناه کوي نو د گناه ورته پته وي خدا پته د دې چې اخرت کې د دې څومره سزا ده نو هر انسان چې ګناه کوي او تقریبا ډیر کم انسانانو ته ګناه د پټو چې د دومره دومره سزا داور ته معلوم نه ني نو به هر حال توبه کوي نو دا مطلب نه راځي انسان به د ګناه په توبه نه غوشو نه د بالکل توبه نه کوي ګنا علم دی واه چې عملي ترته داکر کوي نو عملي ترته جاهل دی جهالت یلمی ته مراد دی کړه الله تعالی مندته روایت تین اگر چیوی اگوی چیو انسان گناہ کئی دا انسان جاہل دا علم دا دو علم نشو چی کل دا زنا پت اندر چی دا گناہ دے او بیام نے کئی نو دے حیب بیس پدیبانی آلم دے بلکی دے سجد جاہل دے نو مطلب تا دے چی دوپای کبلی توبای کبلی کی ورنبی اپدادی رو خلقو توبا نا کبلیا نوی او خدا خبارشو یو دی آیات کی دول مسلمانان داخل دی خاطر ټول مسلمانان باندې چې کوم مسلمانان تا تراشي صرف د خاص کسان نه کوم دی واقعیا کې دغه متعلق نازل شوی نه هر یو مؤمن باندې بعض مفسرین لیکلي دي چې دا سلام ټول مسلمانانو باندې عام دی عمر رضی الله تعالی اردو پرمځي کې خوشحاله ذکر مشوره نبی صلی الله تعالی و سلام تا عمر رضی الله تعالی او کړوا ورته وی دي چې د دې لپاره مجلس جدا کا شاید چې دا کا قرآن ترتیب باندې ایمان باندې او ځکه دا آیات ترایې نبی عمر ابن ابي له سلام الله وسلام ترایې او ما عرف الا خير پیغمبر احمد مشوره در کړې وه چې غریبانه موږ مجلس جدا کا د مارجاراتو د کار زال نه نو په دې باندې اراده زموږ خیر و نه مطلب دا لري هغه طرف ته اشاره دا آیات هغه شامل دا مشوره اگر په نپوځه را ورنشي کو بیا الله تزان باندې رحمت نازل کړي رحمت لازم کړي ده الله تعالی په پلزان باندې چې نپوځه را یو کا او بیا ناوینه په موخصمان نو الله تعالی ته او په تل الله حدیث کی مراد خان داو سعید حضره نبی الله تعالی هره راي یو حدیث دی ها پرماځي یادونه کوي چې Jesus زهاغو صحابه او مهاجرين صحابه او کپړې په انتهايي کمه وي بالکل د یوم التشهدان څخه نه کړو د یو تن کوم کې تلاوت کو دی نبی رسول الله صلی الله سر ته فاصله ودی نوموږه چې کوم رسونکه هغه چپشه نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرمهر راکون تم کس نه اون تاسو وګورئ نوې موږ تاسو ته چیرې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله کتاب مستمن کې اوتره امر کسان بردس ورته وه یې اړای دلای کتاب ورینه می پیغام اسلام والسلام دا خبره او په چې الحمدلله ال حمدلله الذي الحمدلله الذي من امتي من امرت ان اصبر نفسي ما هم حمد دا دا ده الله تعالی د طاره دا غزا د طاره جماعت حکم کړی دی چیز اما پو امت کی داسی کسانم گرزولی دی چیماعت یا حکم پڑچی دائیس را کینا گیا نبی علیہ السلام اسلام دا مجلس ممت کی کینا استو طول تا برابر و طول نه را نزدی شے نطول مرنخ کارا شی نبی علیہ السلام تو اسلام پدیکی صرف یوزو پی جندم آنورین پی جندم او بیا نبی علیہ السلام تو اسلامو فرمائل کشانشے اے جماعتا دا او کمزور محجرینو تاس مشالشه اغا کامل موربانی پرزده قیامت مانگد تاسو د مالداران و خلقونا نیمه ورز مخت جنت داخلیه او نیمه ورز اغد پینزو سو پالو کمه گدار بانده نودا ایان ندک پا پکراو مهاجرین مبارک نازد شیو چه نبی علیہ السلام تا سلام سر بناستیو نودا اغیط بشارت شخان نبی اسلام السلام پا حدیثو کم آیت بشارت ورکڑه او دا اللہ تعالیٰ از در قاقی باندی سلام امرا گلدی او دا خبرا اللہ تعالیٰ لیگلی دا چه اللہ تزان باندی رحمت نازل کردی اللہ گناونو نتو بکب لیچی انسان پل عمل نیک کی او دا گنا نتو بو باس و کدلک نو فسلو الائیان اللہ اسم چی منگا مخت بیانو کو دارنگی د لعیبه بیاناو د سره لپاره بیاناو چې دا هغه اتبع او کړي ولی دس کبینه سبیل المجرمین او مل دا خبره چې کم د مجرمانو له ده قال لار واضح شي د قرانه د دې چې د مجرمانو د ده ځان خلوبچي نو الله دلایل بنازلو درایل په تفسیر سر بیاناو یو دا خبره چې حق ظاهر شي د اتبع او شي ابن چې کلمه مجرمانو ده ګناندانو لاغه داږي پټم لګینو خلک به ګنازه الله مزام ساتي اوله پیغمبر اني نو هي اني نو هي زمانه کړښهما ان اعبد الذين تدعون من دون الله ذا تشعبادتكم ده هغه بټانو دکمو چې تاسو یې مالک کړای نو نه مشرکانو ته انانو کا جز د هغه عبادت نه نو پیغمبر علیہ السلام سلام کو د بوتانو عبادت نکوه خدا څخه تعلیم دې خبره پیغمبر تر اخره د دې دد تر کوشنه د بوتانو عبادت ملي شي او بل الله کول پیغمبر لا اتبی او احواکم اے مشرکان اوستا جو د فائشات د دین تابیداری نکوه د بوت پرستای تابیداری نکوه قد ولل فاذن زب غمرشم اچھا ریسٹڈ ہے قایش دین اتباع وکم و ما انا من المهتدین اعوذ بک هدایت علی ہمیں خدا اصل کې ما تاته دي چې ر قایش دین پسی باندې کی او ر قایش دین پزیښو نه ګمراوي شي دال لا عبادت پکې دبل چا عبادت منکي کول کوه پیغمبر انی علی بینۃ منبر دی مشرکار څه وایي زکا صورت مکی دے صورت مکی دے صورت مکی دے صرف دلائل بیانی نو پیغمبر تعالی اللہ فرمائی دے مشرکانو تا اوائی اینی علا بین ام ربی زد اقبل رب جت رب آپ و وزن دلیل بانی پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام ارہ خبران اغاق دلیل سروا اللہ پل پیغمبر تاوی دے مشرکانو تا اوائی چه زبور پختارا دلیل بانی ما شر وزن دلیل موجود دے چه دا اللہ تعالی کتاب دے مزبوت اولیح دلیل وکذبتم به او تاسو ودې دلیل انکار کوي د دې تکذیب کوي دا قران نه منه بلې مشرکان مغی... نه اسلام څنګه چې تاسو حاجه په دلیل راو نو اعظم راول کړ نو الله تعالی پیغمبر ته فرمایي چې دوی دا هوا چا لازم نه په اختیار کینې چې اگر بس پیغمبر دیگر پارے چی صرف تعلیم ہو کی امت آدھا امت, دا امت دا اصلاح ہوگی نو تاوہی پیغمبر ما اندی ما تستاجدو نبی ما سر نشت عذاب تستاجدو نبی چی پکم عذاب باندی تاسو تلوار کر. نو چی ما سر نشت چا سر دے, دے پیغمبر اوہی این الحکم الا اللہ, اللہ. پیسلقل او حکم کار پیسل دا عذاب دا او کد معجزہ نه ګلو دا الا لله وما صرف بالله تعالی یقص الحق وهو خل فاصلین الله تعالی حق او الله تعالی به تر فیصله کوي الله تعالی بیا دی شبی جواب ورکړي دی مشرکان موی چی پیغمبر ته نه یقولون دی باوی دا عذاب بکل رازی که تریشتینی نو دا نو اللہ کلاب لیم برطاوی جواب ورکا لو انعن دی ما تستاجلون به لو انعن دی که چرابی پر اختیار زمان ما که ما آن عذاب تستاجلون بیه که کم عذاب تاسو پتلوار سر مطالبه کول نو لقو بیال امر بینی و بینکم نو حکم با پیسل شعو کار په سلاشیو کوم امین زما دستا سګي چې زما په لاس کې عذاب د امام تاس کا خو جې تاسوي عذاب راواله نو ما په دربانې عذاب راوستو خو په غندره دیته وای چې ګورئ اختیار کې ارسته نه عذاب زما اختیار کې وینو ما په تاس سره پیسې عذاب په دربانې راوستو او په تبا کړی بنوي والله قال انه الله تعالی دې کوې دې ظلم کوونکو وعنده مفاتیح الملک لا يعلمها الا هو وعنده احاسه الله تعالی سر مقتدر هو الله اعلم بالوالمین الاند خطو المشریکان وباند فظالمان وباند جنازت مطالبه گئی او ذا عذاب مطالبه گئی ند الله په خپوه اس الله تعالی پر علم بیانی وعنده مفاتیح الملک الله یوم انار ال و مفاتيح له دي الله تعالى زر خزاني دبي يومنا لا يعلمها الا هو قد خزانه بانيه نه کويږي الا هو مگر الله تعالى کوي يومنا او دغه معنا مفاتيح چې مد مفتحه ته مفتاح چابهته ولیکی و عنده مفاتيح او دا اللہ سر سراد چابیانی دا غیر د دا پوٹو سیزنو دا ایلم غیر چابیانی اللہ تعالی سرادی لا یعلم ها غیلہو نپوئی بی پا مگر صرف الله تعالی سراد او دیتا استعارا گے لیکنی دا طالبان لیکن و خبری دی تفصیلی خونو کم دول ازان دا یو نیسان لسن چی او شیر پا دا چابیانی می دا او بغیر دا چابیانو نتا اغیب رسیدی نشک چابيان به استعماله هغه تبورسه نو ډیر داسي پد شيونه دي چې څنګه بغیر د چابيان او توندک وغيرها سامان ته نشي رسېري نو دا هم داسي پد شيونه دي چې د الله تعالی مالاوه استو پابنده متلی نه لکه علم د قیامت داغه مثال دا سه لري چې قسم کی او شی طالب رشی او نشي نو هغه د الله علم کی داسي دي چې هغه ته استو یاو مانا او دویم ماناکن خزانی شی نو خزانی بطول پتول دا اللہ تارا دی دا. سوار نصم انسی پارا کی برای شی وَإِن مِن شِئِن إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنْهُ اس یو مگر خزانی د چایر پار دی دا اللہ تلا سر دا لی خزانی نعم دا اللہ پیارن او بیا حدیث د مخاری کی رازی حدیث دا مخاری کی رازی شی مفاتح لغیب دا, دا پنز یو دو مور پراہنگ کسی دی پریبانی صرف سوپ ہوئی گی اللہ تلا پہی گی پراہنگ کی در ایپا مطلب زان کوئی گی دانا کننس با سوپ ہوئی چی آتراسان انسان اگر پتہ لگی چی دے کموان نستے نا در ایپا سیوی آئی جن اللہ تر ایپا الگ دے ناری نلے زنانت در ایپا سورا امری دیپا سمر رزک کھری در ایپا سمرہ مددت تفصیلی حالات او تفصیلی علم چاته معلوم دی الله تعالی دا. او بل حدیث کی راضی نمبر 6 ولا يعلم ما في عدم الا الله بل یو انسان د پدنه لګي سما وسکیږي د دې صرف چاته نه الله تعالی دی دا. دا سما برکی سما وسکیږي ندی برکی اچته پته نشته دا پته صرف الله تعالی دی او بل باران بدل کیږي د باران تفصیلی علم داږي چې بس عمره کتريږي په کم کم علاقه بږي عمره پسنه وبسر راهي دي نه د باران بارکه تفصیلی علم صرف الله تعالی دی و ما او بل تدري نفس به اي ارض تمود الا الله د دې په تمځه تنشته چې ولادت په کمز بک باندې مړی په کمز کې به د وفات راځي د علم صرف الله تعالی او دا کرنگی قیامت با کن رازی. نو دا دی علم صرف اللہ تعالی دی نو حدیث کم راگلی دی چی حدیث کی راگلی دی چی مفاتحول غیر دا پینزی دی او آغا پینزی دا بیان شوی دی کم چیتاوستما بیان پر دا بو خریب روایت کی دا پینزی وارد و دا نورم دی دا علم صرف اللہ تعالی دی و یا علا مماتل برد والبحر اللہ تعالی کوئی گی پا آغ چکم پا اوچا کی دی بر کی کاغذ ناور دی ونی دی یو سدی بل سدی پاغیبان صرف اللہ تلا پوئے دی والبحر او کم که سمندر کی دی حیوانات دی پکیدن نغرون دی یو بل سدی سمندر کی پاغی اللہ پوئے دی وما تسکت منور قتن الا یالمها او نپریوزی نپریوزی یو پاند ونینا مگر اللہ خلط پتن پدې کې دا الله تعالی علم بیان شو چې په غیب او باندې صرف د الله تعالی دی علم یې وروه کوي ترې ولي کېږي چې په هغه باندې ارن په ال مین نجوم سره نه پېو ال سره ف إذ یوشه سره د هغه چا ته پته نه لګي هغه ته علم لوی دی علم یې هم صرف د الله سره haste بغیر د اسا الینا داس یوشه چې هغه إذ یو ال سره معلومیږي مصلاً علم نجوم شو، علم نعمل شو، یا بلش شو، بلش شو، چه ایس یو شیع اگر تا یو لام نشتا، اگر پتشت علم ویلی کی دام دا اللہ سرخاص دی. رنگه جمله کتا بیان شو. اول پسیل جمله کتا بیانی گی، چه علم کامل احاتی والا علم د اللہ، احاتی والا علم دا اللہ دا گورا اللہ فرمائی کہ یوو پانا پریوزی دونینا مگر دعلیم اللہ تا پتہ دیکھ پانے سونے لوٹو نوارا سمندر کے پریواتا دنیا یو بود کے پریواتا بل بود کے پریواتا یو از مکہ کے کائنات کے کمزے کے چی دونی یو پانا ارزی مگر آگا پانا دا چاپ علم کی دا اللہ او چکل دا مسلمان دا صحیح اکی دراشت چی اللہ دا سے عالم دے نو دا سے مسلمان وجین کنا صحیح عالم استارش او عقیدت د الله پیرم پیرش ولا حبه فی ظلمات الارض او نقر مز یوا دانا فی ظلمات الارض بغیر د زمتکی کاره د زمتکی نه کاره نه مراد د زمتکی غیره تدانا امور زل دانی دانی تفصیلی علم الله تعالی کاغه د جوار کاغا زمیدار او ورزولا کاغا پا خپلا ورزیگی کاغا پا اوم از مکہ کرا کاغا پا شپگم اکرا کاغا پینزم اکرا خوال <سؤال> اللہ <سؤال> ولا حبتن او نم ورزیگی او دانا بی ظلمات الارد <سؤال> پتیارود از مکہ کی پگیڑی ولا رکبن ولا یابسن نیو کچ شے او نیو لون شے الا پی کتاب مبین ما بیر دادا اللہ <سؤال> پیلم کی او الا فی کتاب المبین دا په لور ته مخصوص کی موجود ده په معنا او لن اوچین عبد الله بن عباس فرمای دلونه مراد هغه دی چې زرغونی او دوی چې مراد هغه دی چې هغه نظرونه او بعض مفسرین تفسیر مذهبی کله د جنا هر یو او چی او نې چې ګوښه او چی او دنیا کې بیا او یا بل یا به او شی په کوچ باندې اللہ دے علم نا باہر ناوی نو پدے طول آیا تنو کی اللہ تلائیو سو بیان پی ہو پدے کے دا خبر بیان شوا چھے دا اللہ علم پورتا اینات باندے ایحا تکڑے دا پا پورتا اینات کی یو پانا یو دانا نیو اوچ او نیو لن نپ او سمنجر کے پیو نپ اوچ اکی اس یو شیدا الله تعالی د علم نه بحر نه دی نو والله عالم دا ظالمانه دا الله د علم نه بحر نه دی الله تعالی بدیته سزا ورکي الله تعالی دا, دا, دا دین انتقام او بدلا نو دی آیات کې اته خبره به شو یو خبر د المغیب شا المغیب د چا رخاص دی دا الله تعالی سره المغیب ستوې چې هغه اس یو الی سره نه معلومیږي یو پښته دا ریم دا ہمارا بیان چھو پا آیات کے علم احاتے والا پورا دا علم چھے پورا کائنات احاتا کردہ دا دا چاہے علم دے دالا دالا اور چھے ہر کلدے انسان پدے بو سفاتو دا اللہ خاندے اکیدے دوڑا چھے دا انسان بنا نکی زکیہ یو دے غای بیرینشی دالنا نکی اور دوے دارے قدے پوچھا پلندہ کی بار دیکی چوینو دا اللہ علم پیشتا نو دے اپنے گناہ دا اللہ تعالیٰ نہ پٹولے نشی چکل اپنے دو سفاتوں باننستا سیئے و کامل عقیدہ پیرا سا تو باہر گز پیسے ہوتے ہیں کیا گناہ نہ کہیں زکا دا اللہ تعالیٰ نہ بچکے دے نشی بستے وَإِغَاجَةَ الْلَوِينَ يُؤْمِنُونَ وَيَرْجُوا جَزَاءً صَالِحًا وَفِتْرَانَ شِتَاتٍ بِأَنْدَرَا الَّذِينَ كَثِيرٌ بِآيَاتِنَا تِ مَا لَوْળી پايتون زمون غ باندې تقول تو اي پیغمبر سلام عليكم سلامتي عليه رب العالمين فتا على على فضاق فلباندی الرحمتا محبانی محبانی صلی اللہ علیہ وآلہ انہو یقینہ من آسرو کامل من کم چی عملی او پستا سنا سو اندہو ناو دنا رواو بجہالتن بجہالتن پدا سے حال کے چھتے جاہلو جاہلو چی عملی کونو بر جاہلو زکا کوئی اکستا سکار امتا بمباده او بيئتو باو کلا منباده وفتده بنا ده تيرنه تو باقر وَاَسْلَهَا عُدُرُتِكَ مَنْ فَلْفَاِنْ ذَكِي فَاَنَّهُ فَسْشَانْ فَسْيَكِنَنْ عَلَّهْ تَلَا جِرِ وَاَبُورُ الرَّحِيمِ بَاُنْكِلْ مِهْرُبَانَ لِي وَاَكَلَا ذمك من نحك بيانا فانفصلت الايات من ببيان والايات دلائل لنا. كي اتبعوا قشيه ولتستكثر ولتستبين سبيل او تاردت الظاهر شيء او وازيح سبيل المجرمين لا مجرم ما كي لاغي الاقتراش الانسان تيزان وَلَوْ آتَيْنَا أَنبَاءَ الْغَيْبِ لَكُنَّا فِيهِ مُهْتَدِينَ يَقِينًا الزَّمَنَ دا ابادت قمدا بوتا نو تدمون مين توري لارجي چې تاسو مړې دي نارما سيوا اللهن كل ويا پيامبر علي تبي واهوات زته ګاري نو پوند خو ايشاه تو ستو قزلنت تهكيف سنكمرا بين الله انما هو فيت اتباع كما استددين وما من المهتدين اوثمني قولوا يا بنو المشركان اني يكن انذ جيما لا بينه تنواذ لازم ہے نہ من انکار کلهما نه غواړي له دوی وکر لب تو مو تاسو نه نسبت ته ورو کړي دی قران تا معنی مشر مشتا ما, ما از تستاجرون به ته تل ور کوي ایمان دي ال حکم نه فساندا عذاب احترده پا پیسه لکونکو که خودوا یا پیمبره لو انا اندی لو انا یقیناً تشریوه ما سفا پی اختیار زماکی ما آزاب آنا موجه دا تستاجی دونه بیجتاز تلوار سرا وار la vor am unmenii oine pom Am har pe să le preșăm mama Bei ovela cum mizam o mia statu că pornau al la talace de aamu birhop e deu o elimina peza aleman bandii ci بل و خار دله سران د بلچ سره مغاتي هوبي چااب نبيو خزاني دغبدي د پتوسی دنو خزانيدي لاياله محلا نماندي لا مگرنها ويالم مو پو دلا ما کار سدي ف الب چېديپ وَمَا تَسْكُتُوْا وَنُبُرْزِهِ وَمَا تَسْكُتُوْا وَنُبُرْزِهِ مِنْ وَرَقَةٍ يَوَفَارًا دَوُنِنَا اِلَا يَعْلَمُهَا مَقَرْحَا وَرْبَانِي قُوِيَدَي وَلَا عَبَّتِنَا وَنُبُرْزِهِ يَوْدَنَا بِيُقُلُمَاتِ الْعَمْدِ پَگِوْدِنَ زمَقَكِي او و چون کې نام ورته ځای نیډارې ورته د تطنیسین چې شي پرشي ندا ترنګ د جسم کې دې راځي چې ورځي کې پرشي ولا حبته نو ورځي یو دانہ ریسي او دانہ کجوار د کډه فی ملمات الاردی پتیارون ازمگکی پتیارون ازمگکی ولا رتبین او نیوشش ولا یادسین ولا رتبین او نیوشش ولا یادسین او نیوشش الا دی کتاب مو الا <سؤال> ته كتاب مبين مغرب دا فاعلان دالله <سؤال> كده الا <سؤال> ته كتاب مغرب دا فاعلان دالله كده ته نمورات اللهم احبوظ شو یا مورات اللهم دالله تعالش یا ملاغنين یاو قوة المتین یا رحمة مساكين کريم اقلاء اقلاء مسلامت اقلاء لده المسلمان اقلاء اقلاء سلامت یا مدنسیب کرم رحمت تعالی دې کړې الله چې توبه قبلې کریم خپل نو توبه زموږ ټول غرمه مجلس کې توبه کریم خپل زموږ توبه قبوله کړې کریم خپل زموږ زمانه روان توازی حقیقت منځ کې کریم خپل زخوا شت د دین منووسد واضح دلیل چې الله قرآن نه تا توازی دلیل په پیغمبر د دې قوم ته وایي چې دلیل کریم کریم خپل ژوند راضیش استاد کمه علم دی الله کریم علمې حتاي مغې کریم خپل دا په دې ژوند کې اکیډه مضبوطه ده نلې چې کمه پیدل انسان دا اکیډه صحیح انسان له ګناونو بچکی کریم خپل هم له بچکی پرخت نمازې سي مولا صل الله تعالی علیه وسلم